Първата идея за размишление, кратко пак за съдбата. <къкък> Тези, които се привързват към нещата, стават врагове на себе си. Миналото ти вече си го посял. Тук няма кода да промениш. Тук само женеш. Затова гледа и сегашното, защото сега. Ти можеш да повлияеш на своето настояще. Можеш да повлияеш на своето настояще. Съдбата е мътна река, която ти си създал. Това е един мътен, объркан начин на мислене. И затова съдбата е като вид болест, която трябва да се излекува. Съдбата е стара болест на твоето съзнание на твоите избори. И за това сега трябва да изтрадаш всичко посято. И това изтрадване е самото лечение. Самото лечение. То е като бавно и постепенно разтоварване. Все едно е какво казват звездите. Ти трябва да заживееш с голяма любов към Бога. И затова учителя казва универсалната заповед «Люби Бога повече от себе си». Тоест, отдай се на истинолюбие, скрити благородни действия. Защо скрити? Скрити е по-благородно, отколкото явни. Тогава кармата ще стане към тебе променена, по-мека и по-любяща. Когато имаш отношение към Бога, тя става много по-мека, както ви обясних преди с Георги Нанев. В едно село в... към Стара Загора там беше. Мисля, че в Нова Загора. На времето. Значи, Той е набил много чиста душа и не, че вижда, че ясновидец, но ангелите му дават видение, което му дадат, се става. Накрая му дават, коршу минава през главата му и той разбира, че работа е сериозна. Усилва молитвите, Истински човек така действа. Значи голям проблем, много молитви, малък проблем, малко молитви. И усилва пропорционално, почва да се моли усърдно. След време брат му зарежда автомата или пистолета, забравих, излиза куршума и се забива в кръка му. Вместо главата в кръка и след три месеца оздравява. Ето е видоизменената карма. Нали все пак има разлика между главата и кръка? Така. Значи кармата ще стане по-мека и любяща към тебе и ще, ти, и ще ти даде метод, начин на освобождение. Самата карма, в нея тя се ръклори от много същества. Самата тя ще даде метод, защото любовта ще е пронуди да те обикне и към тебе да е по-друга. Към другите ще бъде строга, безпощадна, някой ще нарича даже жестока, но към тебе не. Ударението пада върху чистото съзнание то започва да царува даже и при лоша карма, при лоша съдба. Докато нечистото съзнание то се проваля и при, и при лоша съдба, и при хубава съдба. Тоест, при всякакви условия нечистото съзнание се проваля. Това означава, че всичко се намира вътре в нашето съзнание. Пробуденият човек открива в своята съдба, в своите страдания, божествената любов. Значи, той не открива наказание, не вижда възмездие. Той открива божествена любов. Всяко мнение, което казваш, всяка мисъл, която казваш, всяко чувство, което изразяваш сега, всичко това, което изказваш, е твой избор. Това нещо става твоя съдба. Всяко чувство избор, всяка настояща постъпка е избор. Така се предопределяш. Ето защо човек трябва да познае себе си. И ето защо човек трябва да отговори на въпроса «Кой съм аз?» Отговориш ли правилно на този въпрос – ти вече можеш да отговориш на всички други съществени въпроси за себе си. Когато казваш нещо, не се съобразявай никога с хората. Никакво обществено мнение. Какво ще ли да кажат хората? Съобразявай се с това, какво ще каже Бог. Така ще изработиш в себе си мярката.